Goedemorgen, u luister na SAEK Nies Radio, dit is 8 uur, donderdag 21 april, en hier volgt die Nies, gelees door my, Dion Bota. Die departement van openbare werke sê, indien die openbare beskermer se verslag oor een kandla onparteide gelees word, toon dit dat die huidige minister, Tula St. Casey, nie beris behoefd te word nie. Die adjunkminister Jeremy Kroonin, sê in Kessie naam word nie genoem nie, omdat hy nie aan die begin van die sage die minister was nie. Die OB's verslag beveel aan, dat president Jacob Zuma die ministers wat betrokke was by die wanbesteding van geld by een kanta beris by. Die constitutionele hof het die verslag bekrachtig. Die adjunct van Routes Universiteit, Pieter Kleiten, het beweringsontken dat die universiteit slagoffers van seksuele geweld ontmoedig het om dit aan te meld om nie die universiteitse beeld te skaad nie. Protestoptrede door studenten het akademiese bedrijfighede by die universiteit tot stilstand gedoen. Die betoogende studenten beweer die bestuur het nie opgetraini en eis dat elf studenten geskors word wat van die misdade verdink word. Kleitens sê, elke persoon het die reg om een saak by die polisie aanhangig te maak. Hy sê, daar is ook een kantoor waar thuisdering by die universiteit aangemeld kan word. Die onrust op die kampus van die Rouds Universiteit is intussen bezig om al meer aandig te trek, vooral nadat die universiteit overheid moes sien hoe vrouwelike studenten sonder boeklere in optog beswaar maak en beswaar aanteken teen verkrachtings. Die studenten eist nou dat een algehele sluiting van die universiteit plaas vind, totdat voldoende maatereels in plek is om die verkrachtings te stop. Die druk is so sterk door studenten toegepast, dat die Routstudenten raad in 'n verklaring bevestig het, dat hulle die sluiting van Rout enies ondersteun. Op Opvoedkundiges wys daarop dat die studentese ontblote boeluiwe net een uitnodiging kan wees vir verdere verkrachtings wat andersins nie sou plaasvind. In een verklaring het die universiteitoverheid gesê die protest word erken as hulle reg en een onderzoek word door die overheid gedoen maar versoek dat die ontwrichting van klasse gestaak word omdat daar ander studente is wat wil voortgaan met hulle studies. In Noordwest is een 58-jarige politiebeamte in hechtenis geneem vir beweerde veeddiepstal en een stans in aanhouding. Die politiebeamte is in die omgeving van Bises Vlui in hechtenis geneem volgens 'n woordvoerder van die politie. Die politie het een wenk ontvang dat die collega skaap besteeel en het hom toegeslaan toe 'n skaap in sy motorse kattebak was. Die vermeende skaapdief kon nie verklaar waar hy aan die skaap gekom het nie en is toedadelik in hechtenis geneem. Hy het gister in die lichtenburg Lichtenburgsehof verskyn op aanklagte van veediefstaat. Die polisie het hulle waardering uitgespreek tegenwoord die gemeenskap wat die inlichting oorgedraad, aangezien die vermeende skaapdief reeds ‘n geruime tyd gesoek word, maar die onderzoekers gereeld kon vluis. Dit is nie die eerste geval van politiebeamtes wat betrokke is by veerdiefstel nie en een woordvoeder van georganiseerde landbouw sê dat Skellums wat in die dienst van die SAPD is toon dat daar nie streng genoeg kering toegepas word nie. Die goudrein het bekend bekendgemaak dat treindienste tussen die Pretoria en Edfield staties van ochend normaalweg sal voortgaan. Dit volg nadat ‘n vrachtmotor gister dier versperring gerei en op die treinspoor beland het. Die mede bestuurder van die vrachtmotor is in die ongeluk dood, terwyl die bestuurder lichte beserings opgedoen het. Die maatskapie het gister gesê herstelwek sal weer die nacht gedoen word. Pendelaars is gister per bus tussen die pretoria en netveelstaties vervoer. Die bestuurder van die vrachtmotor sê, die vrachtbouwrommel wat op die voertuig was, het daartoe gelei, dat het door die versperring gerei het. Hy sê, hy het die rem en selfs die handrem gebruik, maar kon nie die vrachtmotor stuiten. Die Limpopo Portofilie Komitee oor Gezondheid het die Provinciale Departement van Gezondheidsbegroting van 16,4 miljoen rand vir die 2016 en 2017 geldjaar verwerkt. Die komitee het ook die departementse jaarlikse vorderingsplan op 'n vergadering met die LER verwerkt. Die voorzitter van die komitee, Goodman Mtheleni, sê die plan het nie betrekking op die bevrootingstukendings nie. Hy sê daar is ook nie duidelike tykings oor die aanstellings van pers, professionele personeel en die levering van medische diensten nie. Mtheleni sê die komitee het die departement 5 dagen gee om die plan te hersien. Anglo-American Platinum het ingestem om sowat 175 miljoen rand aan die gemeenskap van MAPELE in Limpopo as financiële vergoeding te betaal. En pletsse Mochalakwena Platinum Mijn hier die grond van die MAPELE Traditionele Raad net buiten Mokopane. Die maatskapie sê die betaling is deel van 'n skikkingsooreenkomst met die Traditionele Raad. Die geld sal tussen 42 dorpies in die gebied verdeel word, sodra die gemeenskap een trastrekening skip. Minstens 3 mense is dood en meer as 100 beseer in een groot ontploffing by een olie aanleg in die Mexikaanse staat Veracruz. Die aanleg behoort aan Mexiko's staatsolie maatskapie Pemex. Honderde mense in die gebied is na veiligheid geneem en skole en sake ondernemings het gesluit, terwyl een rookwolk, wat moendelike giftige gas kon bevat, oor die gebied gehang het. Amtenare van pemex sê die oorzaak van die ontploffing word onderzoek. Een aantal ontploffings is die afgelopen paar jaar by ander pemex aanlegte aangemeld. Die bestuurende directeur van die ATKV, Jaapie Gaus, het bevestig dat ‘n kunstefees wel van jaar in Pots in Noordwest sal plaasvind. Hy sê in 'n verklaring, die feest sal echter nie meer as aardklop bekendstaan nie, maar voorlopig as die Pots kunstefees, terwyl daar nog op borge gewag word. Daar is in februari bekendgemaak dat aardklop nie weer gaan plaasvind nie, en verseker nie weer op Pots of Daar was toe ‘n geweldige reaksie, op die ongewulde besluit. Die Suid-Amerikaanse staat Ecuador is weer met een tweede groot aardbewing geskid wat 6.8 op die richterskaal geregistreer het. Die skidding volg nadat een vorige aardbewing van 7.8 groot dele van die land in pijn gelegd. Die doorde is na die eerste aardbewing op 525 gestel volgens die landse overhede. Reddingswerkers en soekoperaties gaan intussen onverpoos voort in een poging om mense te red wat onder die pijn begrawe is. Een opname wat gemaakt is, duid daarop dat minstens 2800 mense besier en gewond is en hospitaalbehandeling ontvang. Feitlik al die mense behalwe 8 is geidentificeer en dis kon naas bestaandes in kennisgestel word. Duisende mense is dakloos gelaat en word in centrums gehuiswees so dat nieuwe huisvesting gereel kan word. 'n Australiese ma, Sally Valkner, en die televisiespan wat saam met haar gereis het, is in Libanon op aanklachte van ontvoering in hechtenis geneed. Hulle word daarvan aangekla dat hulle die Valkners se kinders ontvoer het, na een geskil oortoesig tussen die vrou en haar man. Een rechter het bevind dat die vrou haar kinders en werknemers toegelaat sal word om Libanon te verlaat soedra haar borgtocht betaal is. Die vrouse man, wat die kinders na bewering sonder toestemming na Libanon geneem het, het onderneem om sy kinders te laat gaan sodra een skikking met sy vrou bereik is. Een in Nederland het 'n aansoek van die hand gewys wat Rusland sy dwing om 50 miljard dollar aan die aandeelhouders van die olie rees Jokos te betaal. Die eis is door voormalige aandeelhouders ingedien wat beweer Rusland het die maatskapie doelbewus laat ondergaan met belastingeise. eise. Jokos was een van Rusland sy grootste olie waar die maatskapie het bankrot gespeel na een onder onsie met president Vladimir Putin. Die arbitratiehof in Den Haag het bevind dat hulle geen juridiktie in die saak het nie, omdat die aanzoek gebring is in gevolge een wat nooit dier Rusland bekrachtig is. Een bieke Amerikaanse verkiesingsnies. Die Republikeinse kandidaat Donald Trump het in die voorverkiesing in New York die verkiesing ingepalm en daarmee sy voorsprong tegen Ted Cruz vergroet. Trump het meer as 60% van die stemme op hom vereenig en daarmee sy voorsprong aansienlik vergroot. Die oorwinning kom nie as een verrassing nie, aangezien dat Trumps thuisstaat is en alle voorspellings daarop geduie het, dat hy die meerderheid sou kry. Hillary Clinton van die Demokrate het geseef hier oor haar theestaander Bernie Sanders en gerieflik gewen nadat sy die vorige 7 deelstaatverkiesings teenoor Sanders verloor het. Die uitslag in New York het verras, to Senator John Kasich meer as 25% van die stemme getrek het en in die tweede plek geëindig het, terwyl Ted Cruz die swakste gevaar het met net 15%. Die eerste aanduidings is, dat Trump so 84 van die 95 republikeinse afgevaardig is oes, terwyl Cruz geen afgevaardig is bykrym het. Trump totaal staan dus nou op 840 afgevaardigers teenoor Ted Cruz se so 559 en Cassage se so 146. Kom ons kyk 'n bietjie na die ekonomiese nies en finansiële aanwysers soos verskaf deur Moneyweb. Die Amerikaanse dollar verander handeltans teen R14.22 die euro teen 18 rand en 5 cent, verskoontog 16 rand en 5 cent, en die pond teen 20 rand 35. Die goudprys verhandeltans teen 1248.2 Amerikaanse dollar, en Brent Rioli so effe verstevig teen 45.81 dollar per vat. Net hierna gaan ons luister na die sportnie's, en een bykie weersake, so ons is nou terug. is kwotatie vir medische of hospitaalfonds betaalfonds online nou by metro.co.z -Sure Neem slechts een paar secondes om die vormpie in te vul By metro.co.z -Sure verstaan ons die belangrikheid daarvan om medische dekking te alle tyde te hee of jy werk het of nie En ons het so makkelijk soos 1, 2, 3 gemaakt. Metro.co.z -Sure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 en gratis by maakie.com Hees, het jou weer met die melkbusje gespeeld? Neem man, die kracht af. Nee man, soek jou op jou selfoon. Nee man, hier die verdonde sein. Yes was dit ding wat jy kan omstaat maak en dit is USL Services South Africa so jy die ouwens met zero downtime die beste teams. 24 uur ek sê is die belangstelling DJ en die eigen radiostatie kontak hulle die kracht kan maar afgaan niks sy nie alles is veilig van die, die stad af en ek van die hoe kan ek sê die plaas af maar nou die land wat ons is Ek moet ek doen, oor ek ek bokie, so ek se, ek nou oor ek maar ek kryf hier in die dorp. Ek het een bokkie, net so twee af. En ek sê jou, ek gaan nie dat hier in die dorp. Nou, oor ek maar, ek biedie keer nie. Ek krijf jou WSL services, en gaan jou eindel. Maast ons is gratis advertentie op aankondiging op www.v.co.za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 Het is tijd voor volks-eie economische bemachtiging so dat ons, ons mense kan ondersteun en bezorg die ons eie vernuf koop en verkoopskracht, kennis, ondervinding enzovoort voor ons eie voordeel, als ook die vir wie ons zorg kan aanwend. Soos SHK Radio.com is ons een trotse deel van die inspannetwerk. Kom keil gerust by www.v.co.za Nodig jaar staalwerk aan jou huis? Of dis right enige aria en goute dinge sukkel jy met geerte afvoerpype stormwaterpype riegwolpype by winkels of vir jy jou winkels net op tonnie kommersieel of industrië moenie sukkel nie icis Specialist tot jou redding vir 'n permanente oplossing die eerste keer enige area in goud 10 skakel dae se nou 83 798 93 62 nou 83 798 93 62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 He, welkom terug, jy luister na SAK Newsradio en in die Sport News verochend. Atletiek Zuid-Afrika het toestemming verleen dat twee atlete in rolstoelen aan vanjaarse komreidswetloop mag deelneem. Chaheli Mycroft en Anita Engelbrecht sal in die wetloop dier assistente bygestaan word. Blinde deelnemers neem reeds aan die komreidsdeel. Die 91ste marathon vind op 29 mei van Pieter Maritsburg af na Durban plaas. Die afgeloope dinsdag het die welbekende springbok embleem weer ter sprake gekom toe politici in ANC geledere tijdens die sitting van die Portofilie Komitee oor sport die mening uitgesprek het dat die embleem vervang moet word. Die voorprater is die ANC-lit, Stryk Ralehoma, wat tydens die sitting waar die SA rugby raad verslag moest doen gesê het, dit het tyd geword dat die embleem van die nationale spanse klere verweider moet word. Hy sê, transformatie beteken dat alle nationale sportsoorte die embleem gebruik en die protea is daar vir al die sportsoorte, maar Saru is steeds by die springbok. Saro is vroeger die week gekritiseer weens die gebrek aan vrouwe in die leierkorps en omdat te veel blankes en te veel Afrikaans sprekendes in die spanne is. In nou tyd vir weersake en hier volg die verwachte minimum en maximum temperatuur van die hoofdcentra soos verskaf dier die Synt-Afrikaanse weerviro. Ons begin soos gebruiklik by Johannesburg met een minimum van 25 en die kookstuif daar tot 23, Pretoria 16 tot 25, Moesina, heel wat warmer, 21 tot ‘n maximum van 37, Bombella, 18, 32, Kloedlowe, 21 tot 34, Durban, 21 tot 28. In die Ooskap, in Ooslondon, 18, 18, tot 26 Port Elizabeth 16 tot 24 George 13 tot 24 dan Kaapstad 19 tot 29 Calvinia 11 tot 20 Springbok 11 tot 19 Alexanderbaai 16 tot 23 Appington 14 tot 27 De Aar 21 A maximum en daar begin ons met a minimum van 12 en Bloemfontein 10 tot 22. Kimberley minimum van 11 tot 23 en dan laastens Maffie King 17 tot 26. Die bulletin en weerberig is saamgesteld dier inlichting vir kry van verskryie onafhandelike bronne. So besoek geris ons Facebookblad vir meer inlichting oor ons interessante programme wat volg dier die dag. Dit dan, die einde van die nie som 8. En nou ja, voor ek groet, wil ek weer ons manne uitnooi, om volgende week saam te kom keir in Middelburg, by die 2016 Karo Myteement Conferentie. Manne, nou, moedig mekaar aan, vrouwens moedig jylle mans aan, om saam te kom en saam te kom keir, so dat ons kan staan as mans, en voor ons skepper en heer kan buig. En daarmee groet ek, die ontbote, ons praat met mekaar weer morgenochtend in diezelfde tyd groete van huis tot huis.